Baserritik herrira Izarro eta Iulen baserri batean bizi dira Egunero egunero baserritik herrira joaten dira baserriko produktuak saltzera Gaur egunero bezala herriko azokara joan dira esne pitxera undi batekin Aizu Izarro, gaur esnea salduko dugu, ezta? Bai, hoxe Eta zer egingo dugu diru horrekin? Diru horrekin, beste asuri batean osiko dugu Eta horrela, esne gehiago izango dugu. Bai, eta esne gehiagorekin zer egingo dugu, ba? Jo, eh, ba, esne gehiago salduko dugu. Gaztak ere egingo ditugu eta noski, hauek ere salduko ditugu. Eta horrela, diru gehiago irabaziko dugu. Bai, eta zer egingo dugu diru gehiagorekin? Ba, oiloak erosiko ditugu. Oiloak arraultzeak egingo dituzte eta arraultzeak salduko ditugu. Eta horrela, diru gehiago izango dugu. Eta diru horrekin zerregingo dugu? Jo, eh, Julen, zen bagaldera, isil zaitez behingoz. Kakka zarra! Beira, ia ez dugu asuririk erosiko, ez dugu gaztarik egingo, ez dugu olorik erosiko, eta ez dugu dirurik irabaziko. Haze suertea gurea!